RONDELUL DRAGOSTEI În tot adâncul meu te aprind, Ca fundul mărilor mărgeanul, Oricât mă bate uraganul, Mai mult în alge te cuprind. Sau fulger beat ca bărăganul De roadă înaltă strălucind, În tot adâncul meu te aprind, Ca fundul mărilor mărgeanul. Ca stepa sunt și ca oceanul, Sunt greu de aur și argint, Când tăinuindu-mi talismanul, ca fundul mărilor mărgeanul În tot adâncul meu te aprind.